Грицько грецько Кейван слухати Івана не дуже той слухав. Мовчки клепав у саду косу, та він колись під чола зиркав назніченого Івана. До Кейвана Варварчук біг, перескакуючи сусідські межі, як молодий огір. Чорне злість розривали його груди, аж хотілося її вирвати з себе, ніби перший сивий волос із голови. Але коли з Кейванової хвіртки з радісним лепетанням на зустріч кинулися чорненькі хлопчики-близнятка, а за ними, мов би, квочка, подріботіла мовчазна Кейванова жінка Теофіла, привітавшись з Іваном низько опущеною головою, Варварчукові враз поламилася недавня воля. Він сперся на паркан, і довго дивився, як вправно орудує бабкою і молотком Грицько. «Якщо Іван ще постоїть тут отак хвилину-другу, то може вертатися домів без будь здоров. Боже, помагай!» Тієї ж миті привітався Варварчук із Кейваном і ступив у скошену траву під горіхом. Кейван підвів голову в зеленому капелюсі, Мовчки усміхнувся у вуса, закручені до гори, і відповів, «Дякую! Боже, і вам помагай!» «Щось давно тебе не видів, меже людьми вояче!» – казав Грицько, не відриваючись від роботи. «Є свята неділя, свято! А ти пантруєш свою худобу та жінку, ніби їх з роду не видів!» Ні, щоби прийти до товариша та згадати окопне побратимство та випити за погиблих. Ой, Іване!» Іван мовчав і чухав голову. А далі, не роздумуючи, сказав. «Прийшов до тебе, Грицько, найняти на одну дуже делікатну роботу. Другий мені відмовить. А ти, знаю, не зможеш». Лишай клепати косу будемо говорити, як чоловіки. Буду лущити кукурудзу. Петруня зав'язує голову темною хусткою, в'яже фартух довкруж себе і виходить у сіни, не причиняючи дверей. Іван дивиться, як вона в'яло й ліниво перекладає ноги по драбині, так ніби до них. Прив'язані гирі, як повільно й неохоче, неначе з примусу, її права рука тягне за собою кошик із лози, і йому хочеться вити або місити жінку ногами. Але тепер нема за що. Іван лускає кулаком по столі. Петрунині м'які, ніби котячі кроки відлунюють на горищі. Він знає, що вона зараз підсунула ближче до вікна дерев'яний стільчик, розклала довколо себе кукурудзяні шульки, на коліна висадили кошик, і з-під прудких її рук посипалося жовте золото кукурудзяних зернят. Примітка. Шульок, качан, діалектне, але він також знає, що пруткіші від рук Петруніни очі незмигно завмерли зараз на подвір'ї Павла Чав'юка. А там доця, з котримусі з дітей, винесла в сад на руках Дмитрика, загорнутого у вовняний килим чи джергу. Поклала в тінь під горіхами, та й потекла собі до безконечних хатніх роботів. Раз по раз, навідуючись до нього, як не з молока, то з мисочкою теплого борщику. Примітка. Джерга – різнокольорова вовняна ковдра. Діалектне. Доця годує Дмитрика, потім гладить долонею його чоло і знову йде до роботи. А Петруня, не відриваючи рук від ненависної її кукурудзи, Ковтає на горищі сльози, вслухаючись, чи не піднімається сходами Іван. Ось так і живуть вони.